яким бракне пальцю, хапають за стремена, а його ліва рука на осліп кидає жмені дрібних монет. Відчуття жалю огиди відчаю. Що це? Незмінне? Бо і найбільші скарби не можуть заткнути бездонну прірву в богості. Лікар стріпнув головою, певне десь вичитав Труни лежали у ямах, ніхто нічого не робив. Олексій Іванович злякався, що так вони можуть простояти до заходу сонця, яке, незважаючи на холод, пригрівало. Подекуди навіть повипростовувалися жовті кіточки мати і мачухи. Співали пташки. Тільки з лісу йшов якийсь хижий, вологий дух. «Що вони там собі думають?» Хотів спитати Олексій Іванович. «Чого вони чекають?» Йому стало прикро, що не знає нікого з пацієнтів по імені. Ні чоловіків, ні жінок. Тільки те, що он той епілептик, у того легка форма шизофренії, у того амнезія. А у тієї молодої жінки, у квітчастій хусті, післяродовий психоз. Один чоловік із запалими очима у калошах на ногу зміряв поглядом головного лікаря, ніби порівнював з кимось. Щось у рисах його обличчя було знайоме. І Олексій Іванович раптом захотів, щоб той помітив у ньому щось таке, чим варто пишатися. Так, ніби той був суддя, а головлікар-арештант. І тут люди розступилися. «Ходіть, кинете грудку землі», – шепнув до нього Адам Віцентійович. «Щось сказати? Ні, але можете перехреститись, якщо вмієте». «Комуністи не хрестяться», – нагадав Олексій Іванович. Підійшов до ями, оточеної валом жовтої мертвої глини, похилив голову, як на військовому похороні. Тоді взяв грудку землі, розділив її на і кинув на одну і на другу труни. Невідомо, у якій лежала Настя, а в якій Данила. Це його чомусь стурбувало. Всюди має бути порядок. Постояв трохи, намагаючись не дивитись у яму, а потім відійшов, пропустивши, Адама Віцентіовича. Той не барився довго. І після того, як кожен кинув у свою грудку землі, усі почали розходитися. Залишилися троє пацієнтів засипати могилу і два санітари, понурі сільські дядьки. За ними спостерігали. Чому ви не перехрестились? спитав головлікар психіатра. Бо я єврей. Ага. Цікаво, як я лишився живий. Мене двічі розстрілювали один раз у Львівському Гетто, а другий тут, і він показав на діл, де у сонечку ніжився добромель. Вибачте, тільки й вимовив Олексій Іванович. Увечері головлікар пішов до третьої і п'ятої палати. Аби було тепліше, на зиму хворих поселяли тісніше. На фронті він заходив у палати, переповнені стогонами і гарячкою. А тут панувала тиша. Кожен перебував у власному світі. У жіночій палаті стояло порожнє ліжко, на якому померла та стара жінка. Усі пацієнтки були якогось невизначеного віку. Закутані у дранті, скорцюблені. Вони трохи злякано подивились на нього, наче оберігали якісь скарби. А він міг їх відібрати. Олексій Іванович завжди ходив разом з медсестрою чи старим психіатром, тому... Не знав, як себе поводити. Він давно не бував у суто жіночому товаристві. Одна жінка зайшлась кашлем. Давно кашлюєте? Від учора. Це його трохи потішило, записав у блокноті. А де пан доктор? спитала жінка, схожа на циганку, пальцями розчісуючи довге волосся. Помер? Чого ви так думаєте? Бо він старий, йому не страшно вмирати. Олексій Іванович згадав, що на похороні були лише дві жінки. Може, причина їхньої хвороби – страх? Не кажучи ні слова, він тихенько вийшов з палати, як злігла дикого звіра, і вже в коридорі згадав, що йому було потрібно, проте не вернувся. У п'ятій палаті було семеро пацієнтів і таке саме порожнє ліжко. «Ну що, хлопці, як настий? – сказав він весело, – бо знав тут Тимка». Котрий допомагав на кухні. Скоро почнемо город садити. Так, Тимофію? Так, товаришу доктор, відповів за усіх Темко. Хіба не посилайте мене жебрати? на спаса мене побили в селі. Забув, у якому, не пам'ятаю. Він жалібно подивився на Олексія Івановича, ніби той мав пам'ятати, у якому клятому селі могли побити бідолаху. Голова від того болить. Добре, що ти сказав мені, Тимофію, нікуди ти не підеш. Без тебе ми не обійдемося. Той засяяв. Я казав хлопцям, що тепер нам буде ліпше. Обов'язково. Посадимо багато всього на городі. Бачу, вам добре напалили. А не снилося вам поганих снів? Він показав на порожню ріжку. Ми усі добре спали, сказав Тимко. Ой, не всі, покивав пальцем лікар. Хтось з вас не спав навчора. Хотів би я знати, хто. Я спав?